Calendar Ortodox 14 aprilie Cine este Sfântul pe care îl prăznuim în această zi de primăvară duhovnicească? Pe 14 aprilie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh H Pahomie de la Gledin. Această prăznuire ne aduce în fața ochilor un model neclintit de smerenie și dorință de singurătate, arătându-ne că adevărata mărire nu stă în scaunele înalte ale lumii, ci în căutarea neîncetată a Harului Dumnezeiesc prin rugăciune și asceză. Sfinții zilei 14 aprilie Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, păstorul care a ales Sihăstria. Născut sub cerul Bistriței, în satul Gledin, în preajma anului 1674, cel ce avea să devină Sfântul Pahomie a primit la botez numele Petru. Încă din tinerețe, inima s ardea de dorința unei vieți curate, departe de tulburările lumești. Căutând mântuirea, pașii l-au purtat spre Moldova, la vestita Mănăstire Neamț, unde a fost primit ca frate. Aici a învățat ce înseamnă tăierea voii și ascultarea, trecând prin toate încercările duhovnicești cu o răbdare demnă de mari părinți ai pustiei. În anul 1697, la vârsta de 25 de ani, a depus voturile monahale, primind tanderea în călugărie. Evoluția sa spirituală a fost atât de evidentă încât, după trecerea la domnul a Ioan, obștea l-a ales stareț, deși nu împlinise încă 30 de ani. A condus mănăstirea Neamț cu multă înțelepciune până în 1704, când setea de cunoaștere și de adâncirea credinței l-a purtat spre Marea Lavră pe Cersca din Kiev. Acolo, sub îndrumarea Sfântului Dimitrie al Rostovului, Sfântul Pahomie și-a hrănit sufletul cu învățături înalte, devenind ucenic al acestui mare luminător al Ortodoxiei. Retragerea la munte și chemarea la arhierie. Întors în Moldova în 1706, a ales să se retragă într-o pădure de lângă muntele Chiriacul, dorind să trăiască în tăcere de plină. Însă, rânduiala divină avea alte planuri pentru el. Din acea stria aspră, a fost chemat să urce în scaunul episcopal al romanului. Ascultarea l-a făcut să accepte această grea povară, iar în noiembrie 1711 a avut onoarea de-a lunge ca domn pe Nicolae Mavrocordat. Totuși, în context duhovnicesc, demnitatea arhierească era pentru el o jertfă. Nu o onoare, căci inima s-a rămăsese în liniștea chiliei din pădure. Renunțarea la scaun și sfârșitul pământesc. La 1 martie 1714, Sfântul Pahomie a luat o decizie rară în istoria bisericească. A părăsit de bună voie scaunul episcopal pentru a se întoarce la viața de schivnic. După o scurtă trecere prin neamț, s-a retras din nou în munte, căutând pacea pe care lumea nu o poate oferi. Prigoanele și necazurile vremii l-au silit mai apoi să pornească în pribege ajungând din nou la Kiev, Simțindu-și sfârșitul aproape, a îmbrăcat Marea Schimă sub numele de Pimen, pregătindu-se pentru Marea Întâlnire cu Hristos. A trecut la cele veșnice pe 14 aprilie 1724, iar moaștele Sfântului Pahomie se odihnesc și astăzi în Lavra Pecersca, fiind o punte de rugăciune între neamul românesc și pământul ucrainean. Conform celor scrise în viețile Sfinților pe luna aprilie, Canonizarea sa oficială de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc în anul 2006, recunoscându-se astfel lucrarea minunată a Harului în viața acestui ierarhaj moldoven. Sfinții zilei 14 aprilie ne cheamă să reflectăm la cât de mult prețuim noi liniștea sufletească în raport cu funcțiile și rangurile trecătoare. Troparul Sfântului erar Pahomie de la Gledin, Păstor al Romanului și Sihastru al Munților Chiriacului, Podoaba Monahilor și Lauda Gledinului, Sfinte erar Pahomie, roagă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, sfinți mărturisitori și mucenici. În această zi de calendar ortodox 14 aprilie, pomenirea bisericească se extinde și asupra altor martori ai credinței care au pecetluit cu sânge sau cu răbdare mărturisirea numelui lui Hristos, arătându-ne diversitatea căilor prin care se poate câștiga mântuirea. Sfântul Martin Mărturisitorul, Papa Romei acest sfânt ierarhaș a păstorit Biserica Romei într-o perioadă de mari tulburări dogmatice. Pentru apărarea dreptei credințe împotriva erezei monotelite, a suferit chinuri cumplite, exil și umilințe din partea puterii politice. Răbdarea sa în fața suferinței și refuzul de a compromite adevărul teologic l-au așezat în rândul marilor mărturisitori ai unității bisericii. Sfinții mărturisitori Sergei, Pir și Teodor acești trei episcoți sunt cinstiți pentru curajul lor de a rămâne neclintiți în fața presiunilor eretice. Viața lor ne învață că unitatea credinței este mai presus de orice pace socială bazată pe compromis. Ei au înțeles că paza minții și a dogmei este temelia pe care se zidește mântuirea fiecărui creștin. Sfântul Mucenic Ardalion Comediantul O de minunată a lucrării Harului este viața lui Ardalion. De meserie actor el trebuia să ia în râs pe scenă tainele creștine pentru a muza mulțimea păgână. Însă, în timpul unei reprezentații, sub atingerea tainică a duului sfânt, el a mărturisit public că este creștin. Ceea ce a început ca o glumă s-a transformat în realitate, primind cu bucurie moartea pentru Hristos. Sfânta Muceniță Tomaida Femeie cu viață curată și multe evlavie, Sfânta Tomaida a preferat să-și dea viața decât să-și întineze cinstea căsătoriei. Ea rămâne peste veacuri o a curăției și a demnității creștine, fiind invocată adesea de cei care luptă împotriva ispitelor trupești. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din pilda Sfântului Pahomie de la Gledin, învățăm că nu trebuie să ne lăsăm furați de mirajul puterii sau al succesului lumesc. Dacă un episcop a putut lăsa totul pentru tăcerea munților, și noi putem lăsa măcar câteva minute pe zi telefonul și grijile inutile pentru a vorbi cu Dumnezeu în cămara inimii noastre. Pilda lui Ardalion, comediantul, ne arată că niciodată nu este prea târziu pentru o schimbare radicală. Chiar dacă am trăit până acum bagiocorii cele sfinte sau fiind nepăsători, o singură clipă de sinceritate în fața lui Dumnezeu ne poate deschide porțile raiului și ne poate transforma din spectatori în mărturisitori ai tainei mântuirii, care moment din viața acestor sfinți va inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.